А це хлопці, пишуть листа турецькому султану, кажу я, тим паче, що російський президент якраз у Туреччині. Цілком парламентською лексикою з підписами тисяч громадян, розстеливши 100-метровий оранжевий сувій, наполегливо рекомендують йому не втручатися у наші внутрішні українські справи. Майже як на картині Репіна, навіть писар схожий, тільки там запорожець голий до пояса. А тут зима. Мандрівний театр, як вертеп, що об'їхав уже пів України, показує свої лялькові вистави. Гротески такі злободенні, персонажі такі впізнавані, нація лікується сміхом. А надто, коли той чолов'яга хотів зняти свою улюблену кепку, щоб бути схожим на нашого провладного кандидата. Але тут вони перебрали. Невже б такий мер Москви зробив сам на себе таку пародію? Або та прикумедна лялька, ні з чим не порівняний гіньйоль, шапка на бакир, Очі безтямні, а текст – найзліший пародист, такого б не придумав. Що вона виступає, так сказати, як супруга. Не знає, як сказати, кого що. Що там ділається в Києві? Кошмар! На Майдан привезли американські валянки і наколотиї апельсини, А ми тут всі на Майдані наїлися тих апельсинів, і нас тут усіх штабелями вивозить з менінгітом швидка. Правда кажуть, що та лялька – не персонаж вертепу, а справді дружина провладного кандидата яку так хотів побачити народ. Але я не вірю, не можеш бути, щоб у кандидата в президенти була така розумна жінка в натурі. Приснилася Пальма Мерцалова, на якій селить мавпа і їсть наколить апельсини. Щодня щось пікетуємо. То Верховний суд, то Верховну Раду. Депутати вже проскакують через підземний хід, мов щури, що ще більше розпалює пристрасті. Люди закипають, люди обурені, що там робиться? Що вирішується? Від цих угодовців можна чекати всього. Деякі гарячі голови уже хочуть брати штурмом парламент і неструяндами в руці. У нас тут є такі хлопці, атланти, що можуть небо України отримати з собою, а не те, що винести стелю в парламенту на собі. Але наш лідер їх зупинив, щоб ані шибка не тріснула. Вишукана революція. Толерантна. Зазвичай революції по Ніздрі у крові. А в нас стільки обіцяють, Бадидам тюрми, якщо, звичайно, не знайдуть з ними консенсусу. Забіг додому. Нарешті зустрівся зі своїми. У нашій квартирі покотом сплять хлопці з Майданом. Посиділи у бочиної матері. Вона заварила чай у товстостінних керамічних чашках. Я пив і вже звично грівся, обхопивши чашку руками. На голубому екрані з'явився гарант. Вчора він змотався до президента Росії. Але той, кудись відлітаючи, Прийняв його на швидку, в аеропорту. І тепер він, як ошпарений з винувачою позицією, в намірі здійснити державний переворот. Світ готується до Нового року. Санта-Клаус відкрив поштове відділення у Німеччині. Діти пишуть йому листи, замовляють подаруночки. Студенти Берлінського університету готуються до різдвяних містерій. А у нас вибори, перевибори, недовибори. Прагнемо третього туру. Верховний суд терміново розглядає наш позов. Одні трясуть документами, інші – аргументами. Слова літають, як отруєні стріли. Очима блискають опоненти. Представники обох сторін мало не перекидають столи. ані казалі з дікім сомніщим гномов, окружених тяжолим паром, в амракіні прабудної ночі», – цитує дружина Гоголя. А особливо одна депутатка. Іноді здається, що вона відкусить вуха засідателю, як Гоголівська Агафія Федосєєвна. «Боїмося, що судів підкуплять». Упуваємо на справедливість, віримо, що таки оберемо свого президента, і аж тоді вже нам всім усміхнеться доля, згідно з довготривалим прогнозом нашого гімну. Люди стоять на Майдані, на всіх Майданах України. Це вже суцільний Майдан. Зучномовця попереджають, що в центрі міста з'явилися провокатори. Мають на рукавах помаранчеві стрічки, часом зелені пов'язки. Прикидаються людьми Майдану, брудно лаються і провокують бійки. Зберігайте спокій і уникайте сутичок, застерігають польові командири. Пильно дивіться, хто поруч з вами. Ви їх пізнаєте, у них зовсім інші очі. Але на Майдані провокатори не функціональні. Вони швидко напиваються і гидливо витісняє живий, пружний і красивий натовп. Плечем до плеча стоять люди спокійні і певні своєї сили. Вони радісній і розкуті. Я, на жаль, не такий. Я не люблю закликати і вигукувати. Не піддаюсь загальному настрою. Мене з душі верне, коли людські маси шаліють, прославляючи скандуючи чиєсь ім'я. Все одно за владу буде соромно. За будь-яку владу час від часу буває соромно, А от за країну соромно вже не буде. І моє місце серед цих людей. Уже приїжджають з Донбасу не куплені і не підпоєні, не деклаксовані і специфічні. Приїжджають нормальні, стомлені люди. Декого зняли прямо зі зміни. Дехто думає, що тут справді переворот. Дехто просто хоче розібратися, що, власне, діється у столиці. Хто їх намалював бандитами? Що ми не поділили? Хто нас розвів по різні сторони барикад? Чого ми боремося за них між собою? Ми ж повинні боротися за себе, а не за них. Зрештою, це Майдан, це Віче. Це давня наша традиція. Сюди можуть прийти всі, крім тих, що за гроші. І кожен висловити свою думку і спільно вирішувати свої проблеми. Натомість вирішують за нас. А ми аплодуємо, ми скандуємо, а що ми знаємо, за великим рахунком про тих, що пропонуються нам у вожді. На маскарадах піару ми ж не бачимо їхніх справжніх облич. Суб'єктивно мені подобається ті чи ті, а об'єктивно я ж не знаю, які вони. Може такі, може інші, може і такі, і інші, що ще гірше. Але на цьому відтинку історії Саме ці постаті вийшли на кін і стоять на головній сцені Майдану і похитуються в такт мажорним ритмам, прикладають руки до серця і співають разом з народом. А хто б вони були на цій сцені, якби люди не з'їхалися зі всієї України? До кого б вони тут зверталися? До глухих фасадів? До засніжених дерев? До бутафорського глобуса? До козака-мамая з відпиленою баклагою? Боронь Боже, відчують себе вождями – Обранцями, провідниками нації Не треба вже проводирів, Нація не сліпа Лунають голоси з динаміків Виступають люди відомі і невідомі Промовляють палку і пристрасну Закликають повалити злочинну владу Мене теж пориває виступити Я маю що сказати Але коли я побачив, хто виникає на тій сцені біля нашого лідера Я передумав Щойно ж їли з рук тієї злочинної влади Приймали звання й нагороди а вже переметнулися. Вже вони тут. А що, коли ця сцена, не що інше, як подіум? А всі вони поп-моделі, діджеї суспільної свідомості. Я ж не знаю, хто їм замовив музику. Хто, на який здатен кульбіт. Може, для них це шоу? Акробатичний трамплін до влади. Ми повстали, а вони імітують. Може, ці помаранчеві прапори, і стрічки, і шалики. Продукт політтехнологій. Психологічно вивірений дизайн. І взагалі помаранч – це не наш овоч. Ліза в голову бананова республіка, оранжева республіка. Наш прапор кольору поля і неба. За нього віддавали життя кращі люди, всіх поколінь.